بسم الله الرحمن الرحيم وبهي قال حدثنا قطيبة بن سعيد وابن الصرح قال حدثنا سفيا عن الزهري عن محمود بن الربي عن مبارة بن السامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرى بفاتحة الكتاب فسعيدا قال سفيا لما يسل وحده دا دې باب کې حديث ته د تعلق د قرات په سوالات سره دی د دې حديثنا استدلال نیول نه اي مو په پرزيته فاتحه اي امامي شافعي سي ابن دي حديث ته استدلال نيسي د فاتحه خلف الامام ام <تصفح> <تصفح> خو دې یو خبر دې چې اوساتې چې دلیل د امامي شافعي سي د دې حديث نشي کېږي نو دا شی په روایت د امامي بخاري سي باندې چې امامي بخاري رحمه الله لا صلاه لمن لم يقرأ می فاتحه الكتاب نقل کړنې فسایدن ټکي بګي دي لیکن زمون سرجتکم نقن لے فسایدن او مسلمم نقل کړی فسایدن نو امام استدلال دغین را سوي دي خو دغی دادا هانځله دی او مقصد بیا چې فاتحه او د فاتحین زیاد ویل په مغتدی فرض حالن کی امام شافعی رحمه الله داغی کم هم نوا دی هغه سری په فرضیت فا ته فاتحی باندې قائل دی او فرضیت نماز ادا نه چې په استحباب باندې قائل نه ده دا خبره وکړله <família> ده امامي شافي استدلال کتر تکای په طریقه ده عموم سره نو اغا د امامي بوخاري د روايت رسي کې یو مسلمه او د ابو داود روايت نه سيکي دا حديث متفق حديث ته صحيح سته او ټول نقل کړي او دا اغصحی روایت دی باره که من رویلو چکم روایتون سحی دی اغنس او سریح ندی پا پاتحا خلف الامام کی چنانچه دا استدلال بیحاظ الحدیث نا یو جواب اغده چپخپل محسنی پورکڑ دی قال سو پیان يما يسلي وحده هذا منفرد سره لي له تعلق ده, ده مختصرا مش امير يماني سبح السلام شرح بلوغ المرام نو اغهم ده مخني روايتنچ پرونتس ويدو حديث ابو سعيد حديث ابو هريره ناغه محمل كل ده بمن نمو اجدام محمول دي فجابان دي منفرد بارد بياد منفرد دا حملول دا بارا قرائن سدی دلائل سدی دا غید بار يوتا جن کریم آيات تي جالا فرمائی اذا قرر القرآن فاستمعو مقتلی تا حکام شامل لفتر قدع وموم سر جو قران کله لسته کیږي نو غوښتي او فاتحه قران دي درس حديثه مسلم دې میرے اذا قرأ ابن و اذا قرأ او دغه حدیثه مشهور چې منکان له امامو کټرات امامي قرائت له خطابي سبا د دې مبارک وی انتقال سوبيان د من يصلي وحده چې کول سوبيان دلیل نه من مرتوا یو چې تدلیل وحی راځي هغه دلایل نه قران آیات د معلوميږي چې دې تعلق د منفرد سره ده کوم منفرد سره یو خپل سره شي نو وځقر عمل نكي حدیثه جو ایزاح کرن نور بری کس ته ویدہ دلیل نه دلیل نه دا او کبل پر دیو التقدير یومن د پار امنګ چې نه دي کی عموم دی امام او مختار دوه نو ته شامل نه نبیا و منګه فقرت کې عموم راولو چې فقرت امره کا حقیقتا یو حکم منوي امام قرت کې حقیقتا او فقرت ته حکم من کانلو امام فطرات الامام قراءت الله دیم جواب د دې حدیث د استدلال نه داله چې دا حدیث امام مسلم ذکر کړی دی وفای کی فصوایدن زیادت اور دغه زیادت سره داوا د دا هغه جانثوی ته هیڅ قائل دی په پرزیت د پاتې خلف الامام دغه چې هوا پر زیاد نمازه د امره د د موسی لیکن امامي بخاري جواب جواب کړل د جواب یو جو به تا کړی چې محمد ابن راشدی یمنی متفردې پر زیادت کې د ظهري نه چھپا سوائی دانین سرب معمر دا زہری نقل کردی دا زہری نیلاو ابل چادا نینی نقل کردی سنگل چل لے لکانو یہ لکا دا معمر بن راشیر نیلاو جی سمر دا زہری شاہ گردان دین لا صلاة لیمال لم یقرم فاتحی لکتابی نینے پسوائی دانین او سربو معمر بن راشیری یمانی دا زیادت نقل کردی ورته جواب ور تذ دی حدیث سند سند حدثنا خطيبه بن سعيد وابن السر قال حدثنا عن الزهري تصدق ممرده كطبيان الله الله بل خبر دا چې په فرد او تقديري يومند بار مونږه دا خبره جمامر بدی کی متفرد دی نامامر سوک دی تاسو نه خبري درس هي ستوراوی او دا اصول حدیث دا مسله دا زیادت د ثقه موتبري خبر علاقا الاول دوايو چې ګوري د دې ډیرشه متابعات د ظهوره نه دل تاسو سو پيانو لیدو داسی نور حدیث کتابونو کې صالح او زائی عبد الرحمان بن اسحاق لدین او نورم د ظهورینه د زیادت نقل کړل نو په دې کې مامری بن راشد متفرد بن نشو دا خبره چې مې بوخری کوي او سلامم نما نو اچھا <تصح> دیم جواب امامي بخاري څخه کړه دي نو سند په اعتبار سره ورو دا په توچی رند شپټینګ کولې خبره ناغهوي نا فسعیدن چې دي قداد قبیلین د دین دچې توقط عليدو په ربع دینارن فسعیدا د دې خبري مقصد دا دي چې دا لازم نه ده چې دا پان رستہ چې کم لفظ راځي او دا پان مخکي کمی نه دغه حکم دی یوې پدېتي بار سره چې فاتحه پر ځن ما بعد هم پر سیتہ زوري نه لکه توق توجیدو چې ربع دینار په سویدن کې ترازی نو چې ربع دینار تني سب اور اسی دو نو قط ادا يد دا اگر چې اخواب کې نور نه دا اقوارات لا لازم نری دا من قبل لازم شو لازمه مدرتي کما چې دا چرند پاتې نه زم دېو دا ما باد لازمه ندي دا دیمن بوخاری چې پیدراځوه شي چې مې بوخاری باری کداخه معلومیږي چې حکم د ما قبل و بھی او د ما بعد کله یو شان او کله یوشان شان نه لیکن کتو په اولیدو پیروب دینار په سویدان کې حکم د ما بعد د ما قبل سره یو شان نه لیکن بل حدیثه امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تستشرف العين وذن فسویدا موږ ته الله پیغمبر حکم کړی چې قربانای د پانا موندو قربانې د سرويز ترګي او دا وګونا دا داسې کو د دینې راو نور اسويدن زیاد نو اخذ کې څنګه چې د وګو ايم قرباني خراب وي د سترګي به ختم وکبل یو اندام کې به راش ختمې کنه ختمې نو حکم د ما بعد ما کول مشانه نه وسبنگตะ পতவலግዳ চি দপসুइदন مواজি مختলফ কلہক ক ন مع দ মা কবল শানিও করে দ মা কবল বশান ল নেহও সরত কি কম কওয়াইদ নি ল বিনাল পসমদ আরব ন দেলে বওস মুঙ্গ نو حکم دما باد پسند ما قبل <سؤال> نه او کله چې په وجه کېو بیان دا حکم د جمیع ما واجبای نو حکم دما باد پسند ما قبل نه ټیک شو لگا هر ن یاد شو چې ا کلمه او جواب بیانې حکم دما باد پسند ما قبل او چې بیان د جمیع ما واجب کای نو حکم دما باد وقت اولیت کی عقل ما واجب د حکم د ما بات پښان او اماره نا رسول الله نستشریف راي د جميع ما واجب د ما بات او ستیو دلدی جمعوکا اتلا صلاة الیمان لن یقرابی قاتیر کتاب سواهیدان نو داد قبلی دا امرانان نو دیگه نگه چیه ویازی پاتیحان دواجب آتیحیز رسورت همه واجب نو کم دم آباد شو د بی اومرن دا پار من تسلیم کار حکم دم آباد پسند ما قبل <سؤال> یعنی د فاتیحیل واستلصو پرد قدمه آباد وصل پرز نری چې پرز نری مستحب وي شیوه کنه زغنه بدلی سنت وي حل کیتا سی نه پځته بقای لهونی په سنت قایدی دم آباد په وسط ته شو خمه نه تاسو په غیر یی په سنت اونې قایلی په سواندی پځته پاپه دریم جواب اگر جواب صاحب دجوحر این نکیور کڑے دی علامنی مویسی بور کڑے دی چیلی حدیث سند کی ازتراف تکہ دا حدیث ذکر کیجی نکلیں ذکر کی مکحول لنا پینا نا پی بنی محمود بن ربینا کل عبادی بن سامید نسیدہ کرد محمود بن ربینا بلہ چی روس تر اغلی ده په دې کې هغه مدلس دی دا نه عامدا حدیث ضعیف ګرځي بیا دا یو خبره چې کله د حکم شو چلا صلات الیم لم یقرئ فاتحه الكتاب فسعيدن رضی الله برکی موږ هم وایو چی دلتی نبی علیہ السلاة <سؤال> والسلام چی دائوین چی لا صلاة لیم اللم یقرہ بی فاتحة کتاب فسوائی دن مدان نپید حکم شرعی ندا ملکی دان نپید حکم حسی و چی نبی علیہ السلاة والسلام دائوین چی رب پاتی حیث رباس نخصان نرازی دین بغیر محنسی کی اس محنس نواقی کی جنہو خیر دیکوی لیشن وروست چې بیا کلا دا سي تجربه وشوار نوبيي صلی الله علیه وسلام هغه اذن د فاتحی ورکړو حجاری من کی د نم ن پوکلا بی پسریک نم پوکلا نو ګوهیر اللهم الله وای اصل کی د حکم د فاتحی قبل پرد شي هم. هم دا په ابتدایي اوقات کو د مقصدا مند چې مقتدی کړه قيرات کوي په امام باندې د غینه کلمه جنا قرات کول نوبي عليه السلام منا او نور موائي سر فاتحه وايي فاتحه کی بخवत نه یوه کچھ بیا کله بخवत شروع شو فاتحه کی هم نوبي عليه السلام جهري موز کې منا کړي جاری کې موائي سری کې وايي فرصت بیا روایت ده چې سر کې هم د بخवत نوبي تم دغې نه منا وکړه نو دې جواب حسین درې چې دې حديث کې اختصار ده فرصت نور حدیثونو کې تطویل دې کې اشاره ده ته په تدریج تدریج سره وای دي هادس کرانا نبی عليه الصلاه والسلام سهار من کلو پر قران اسلام پر صقرت علیہ القراء نبی عليه السلام مذکور قرات پی رسې درل شو فلما پر قال علكم تقرؤون خلف امامي کی دیشی تاسو امام نرست قرط کوله قلنا منغوای نام اپ حزن یا رسول الله پجلته سره کو اې د الله پیغمبر قال نبی دې تر میلا تفعلوا الی ب فاتحه الكتاب ديمو کوم کوم کوم کوم پسوره دی فاتحه باندې په نو ولات صلاه اللهم لم يقرأ بها زکا نه منوګه دا پردا وچو لم يقرأ بها ونلذي لرا دې حدیث نه وی سیلل کوي جمالم شدا خبره چې من د نور قرت شوده د فاتحه نه شي دې تیر ځواب در دے یو کدا ایستثناء بعد الحضرده او ایستثناء بعد الحضر تشوشي د امام شافعي قانون او قید او دا غیر تابعدار شه دا مو پېدې اباحه لا تقرو منوشه غیر مکوي اوبهد پاتہی سو شو استثنا نمان اندازو چې پاتہی لوصل نفسي مباح پاتہی لوصل دي لکه د دې قانون اندازې کې چې استثنا ده نهي نبي نوښنه دروړي ایباح نو تاسو خو د پاتہی په ایباح خیر کې پرزید کې لیکن امام شاہپی مسلک کیڑے فاتحہ کولم د پرزیت کې بهات تے لیکن غمغوانی څوک سوالو کې تا سو هو د پاتې هی په اباحت نے قیلہ د رانو ضغط تاسو مندې تاسو له پاتې په شو انا داغه جواب داس دمک اشاره تن او په دې کې داس خطر تدریج نه راغله څنګه اول <سؤال> کینه میله ثلاثه پاتح است استناو کرا خدا سرور او چې کله پته لګیدا چې د دې د وزنهم خبر جوړیږي نو دا حکم منسوخو تدریج نه ګروسبابونو کې راځي وای مضمون ده حدیث دا لري بیا وی تخیر کو باندې سامیت مسلات سحر نو ابو نعیم مول مؤذن چې من قائم قائم خلق له من ذکرلو دیتو وبعد درجه هو راځي جامو صوم نه پیوي تر دې چې سب جوړ کو رسته ده ابو نعیم ابو نعیم جهر بالقران کول فَجَالَوْ <سؤال> بَعْدَ شُرُوشُ مَا يَتْرَاوُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ سُورَةِ پَاتِي هِي ویلا فَلَمَّنْ سَرَطَ پَانُ کَلِهِ سلامو گرځو قلتنيو بعدا ماو بعده د دې سمې ته تقرؤ بي او مل قرآن ما تا ته دان ورته دو مل قرآن وې وا بو خبره معلوم چې عامو خلق دا کار نه کوي کنه دې ورته پوستې خیالمه له ګا مخ خلق دا کارو په وېرو سره ته قال اگر اي اجل او صل الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم کو زموږ په نامه بي السلام باس صلواتي التي يجر بها زموږ نه چ پاکي جار په قيرات سره په نبي عليه السلام ور شو قيرات بي وجهه او ايده موږ ترپل ترجمة نانسي قرآن قال بعضنا إننا نسنعو ذلك مذاكاركوك قالوا ونبي صلى الله فلا بسي مكوهي وانا أقولوا ذا زكعون كما اللي ينازعوني القرآن سواجدا جزا ماسر جغل كريش في القرآن زامو مودي وامل فلا تقرأو بشئ من القرآن ملو ليسيز قرآننا إذا جهرتو إلا بأمي القرآن إلا استنادهم القران او شد نه دیکم اگر جوابو نزيد کی, کی نه وای کیو دای استناد د دا حاضرنا بحتراولی پرزیت کړئ او دویم جواب اگر کمچ جوهر النبی والا کړي چې کم احادیثو کی د ام القران استناد د حدیث تونس سندن ذعیب کی ځکه دغه کی استرام ده سنگا استرام دے تاسو کت روایت کے اوقات مقحول نوایت نقلقی محمود ابن ربی انو بعد ابن سامنے دلتی محمود چنقلقی مکحول انا پی ابن محمود چانے نقلقو نا پی ابن محمود دیو جنہ حدیث کی استرام بل تاسو اولد چن مقحول مدلیس تیانانا کئی مدلیس چنانا وہ کی حدیث سگر دی زائب ندا حدیث زائب علی حدیث ځان ته وی جیره مقلدین حضرات چا وی قرتنا نور مراد یو پاتې د مستسنو ایدا پاریسین دغه نزايب سره الهګه پکما دي دا کوسم په دې دلیل کې پیش کړو کنه هغه و چې دا زوی مو پیش کوی اچھا ګریم جواب روس ته راواندی برست بابو په ځرګی چې دا حکم هم من सुख پاتې یو بار خدای نه سب تدریجان را تراغ اللہ ویا خیر حدیث مرکونا لے مکحول خبال قوال لے تابعیو مکحول مقیرت کهولو ماخام آغسطان سحر کی نفاتی ہے حر رکاتی سرن پپټه ابه وبش غردانو ته ویچ لولا بما باثي جهره به امام اذا قرئ به فاتحه الكتاب چکل امام فاتحه الكتاب سکت <سخن> <شپرد>. <سخن> او سکته سرن او چوب شپد پهلله مسکوت چوب نشي اقرا بهما اقرا بها تل ولدي قبله هو د امام نمه کی و ماو د امام سي يوزي وبعده هو د لا تترك على حال به الحال مطي نا تطرقا ترچا ترخ... ترخ... ترخ... مذہب شو ترخ... مقحول مقحول بخير اسم مذہب لری ومو خبره د حدیث مرفو کو صحیح دا مزبوط دلیلم عقده و بعد ابن سامد دلیلله و سره یې نه او فاتخ القریه کم چیرې صحیح راغلی نه کلام تا سوریدو چیرې غزویب استرام د سند د د مقحول د تدریس د وجنه عن اللاج کومن بي پرد دغه نسب کیباحت ثابيتي کی پرزيته او داخله پاته هي ونه کومځي شو دا احناب دلائل پري مسله کی سدي مسلکي حنفي اول نظر په قران کې پره تفصيل تابونو کې بیا ګوره باقي بډي دروس لګول او ماشاءالله سنه تفوشوري څنګه چې دیو مشاورونه مویل چدي سي ندا والبخله وديو بيرو جينا کي دليل حناف قران ني قران الله فرمائي و اذا القرآن فاستمعوا له وانسوا لعلكم ديماك ادير اتقدي امام احمد بن حنبل وي اجما الناس ان هذه الايه نزلت في الصلاه د او قرطبي زیبو من قال <سؤال> انها نزلت في الخطبه <سؤال> قول <سؤال> ضعيف سو 14 خطبه کې د قولي دویم دلیل <سؤال> حديث ابو مسع شريحه امام مسلم نقل کړل او ابو داوود نقل کړل دي باب التشهد کې اپا کی د الفاظ دي وا اذا چه کلم امام قرآت کی نتاسو چبکیه و ایزا قرآن ازاد عمونه ده یا اوپاتحه قرآن نییی بیر تک ده چنی و ایزا قرآن نییی پاتحه نییی لاو نور شامیل <سؤال> اوکه قرآن او ده که خدا رای که و ایزا قرآن کل چه قرآن سو کی اینا قرآن نیوی کنم یہ حدیث باندې پردیس سره سوچ کल्पکاری وا اذا قرأ او پردیس سره ورن شو نو خبر آمداش وخت سره اته د پیل د امام الانسان پیل د مختدری دی حدیث باندې کما تپرد سليمان تیمی خبر اشوه سماع بخاری سی کړلا دی بارکه مخکی او زکی تاسو تفصیل شوې ده چې دا خبره صحیح نه ده ځکه عمر بن عامر سعید ابن ابي ارو بداغه متابعات کړې ده داری قوتنی کی امام مسلم دی بارکه مخ خبره شوه ده مخکی باب امام من القوت کی متاست وی او عزیزان کې وساته چې د امامي مسلم پنځه باندې د هديث اغه حدیث ته ټولو محدثینو باندې پرشادت باندې تکړه اجماع دغه حدیث تا بوخري رحم الته کې تر شو یو د باره مون یاد نشو کوله ته سما تنبيه در دریم دلیل اغه حدیث ته چمن کان له امام فقرات ال امامي قرات الله د دا جابر بن عبد الله نقل دی دا عبد الله عمر نے نقل دی دا ابو سعید خدری نے نقل دی دا ابو حریرہ نے نقل دی دا عبد الله بن عباس نے دا انس بن مالک نے دا روایت نے بھی ماجہ کیری دارے پتنی کیری موجمیت تبرانی کی دا دا حدیث تو باضی طرق باندې بشک کلام په یګی تاسو لیکن دا دا حدیثه باضی طرق د کلام نه بالکل خالی او د دې طرق کوم کلام شوه دی نو اگر او یاندسې چې اته په دغه په زو لیست بل د حدیث او روایت ته سند دی مؤتاد امام محمد کی ذکر دی اخبرن الامام ابو حنیفه قال حدثنا ابو الحسن موسی بن ابي عائشة. انا امدلہ ابن شداد ان ان نبی سلام دیبانی اس کلام مجھتی البت داری قطنی سے پی کلام کرنے چی دا حدیثوں پدی که حسن ابن عمارہ دے او امام ابو حنی پدی او دا دوان زعیب دی تا تو پوشوئے لگانو دا کلام چاکڑے داری قطنی سے پکڑے اللہ دارق قطنی غلی امام دې موغت نشویل او دا یو مليزه خبره ته چا په خپلوبوت وای علامه ینی سی په خپلوبوت جواب علامه ینی سی وای چا سن بنو امرت دې دا قدمره توثیق خلقو کړې دې چې دارق قطنی کلام د مقابله کې تل عادت و هر چی امام ابو حنیفه نوې کچرت په امامي داري قطني کې حيا او ادب وې وداټه کې ودانې حالين کې پخپل د حال له چې لیکم روایتونه خلقینو موضوعي روایتونه هم جزء جار بي تسمي کې دا. او په امامو المشریق والمغرباني د کلام کې الله عبد الله بن مبارک دا برکې غټه چې دویل امام المسلمین <سؤال> ابو حنیف پر کلام کلام تجارت کلام لکبار نہیں خان کہ هر کلام لکبار شی نو دا یہود سازش تھے یا راویان سالم نہ پاتی لویو دانه چی ک تاسو د زین خلق کلام په امام بخاری ونیلو بیا برخ بخاری هم ساقی تو اعتبار کړو شران چی امام مسلم سیم امام بخاری کلام کړو منتحل الحدیث, منتحل الحدیث او امام مسلم فخفل مسلم کی دی امام, امام بخاری نے یو روایت ناقل کرتا او ای کلام پاواجد زمانگ امام آبو داود سے دی امام بخاری نے یو روایت ناقل کرتا سہائی ستو کے امام نسائی تی دو روایت ناقل کرتا امام ترمیزی تی ناقل کرتا نو چې 18 کلام دوج نه اصول سب فریدي دی نو ګوري درې حی سترال چې دمه بخاری نه حدیثه ناقل زمونه ابو بخاري ثاقل نو په دی وجه دا دغه تیرا خبره چې د سید تاسو خبره ده او دا صادره اعتبار رتبار نشته دی وجه نارو چې سمره دا زمانی نو سنی بلکه دا البانیسی بسیم برای سخص ورد. اغا ام دا دا خبری تردید کرده. چیزا دار خود نیخه نیخه کنه کنه. او خواه خبر دار چیز دا خواه دار نوی کن. پوشویتاسویتاسویتاسویتاسویتاسویتا. آو! نازین اتاو تیسی خطولی گیگورزه باگی پویگمانه. سنترل غیر مقلدین وای چې وجا پر قران آیات په آیات کې مقابل نه شي دي یلګه دا الله پرنده او قال الذين كفروا بضان لا غسر لك قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران فضان جتلگی ا پرداخشه او پاتې لري وګه کن جنډري لري پاز غیر اذن خبره کولوي غیر مقلدین ڣالعمال، ایรان Editor او playing with my ear, Durch those rapper with me. And we are so sure to answer it. And we must digest and realize the other guest that is body ¿ Boyan, dasky is nice guy excited about what to say? Well, but not to introduce us, we've looked at the moment. Because, پری ماته چې دی ودی مې قرآن کې یو قال اللذین كفر لا تسمعوا القرآن والغو فيه کافرانو چې قرآن ته غوښ مګ دی او شور کوي کوي خیالم نو چې کله داسې خبره نو وته یې مو په قول کولو چې په پر فتو زده کنه شمل غواو نو دا و چې چا لیکري غیر موږ دا غوښان باندې نه کوي دا کومه خبره هغه خبرې کوي واه مو ارې دې واد نشته اثر پر دی کې بشمیره شرمان له اثر کې دې بشيبت کې مسلمان عبد الرضا تاسو کټیش یو اثر ووري اثر عبد الله بن مسعود چاوي اوسو دې امام نو رستقر ات کای نولتا یوم لا او پوحو له ته يملاو کاش دا خرج اس کاروټونه ډکشه او عمر رضی الله عنه فرمایي چې څوک دې امام نورست چرته کوي زماده ارماند ده زه خو خښ غن کیده په خپل کانه واچو دې دې اثر دي هغه نن ما د خپل امام وروځي نه پوځي کوم د سعودي علماء دي امام محمد بن امبل په مسلک سری منزوري کېږي او جاری مزوري په پاتي خلکو امام ادله جلبانی سيوم د تحقيق شوي او دا تحقيق شیخ رضاب ابن تيميه رحمه الله هم کړی وای او مندر القرات از آلم جهر و باز کدیم مندر القرات بی پاتی لکتاب از آجار الامام ایمام جهر که نو پاتی خل کنی اماما کروها را دا حدیث تا بورین قل قل قل نبیس انسر و منصرات این جهر پیان بیلقیر آتی نبیر حسن امان زنی پارش و چوچ پاکی جهر بیلقیرات کڑو نتا پوسی و گزماس چاپتا سکی وسوی بیو او اید اللہ پیان بارا نبی علیه سلاموی اینی اقبول زویم مالی قناز و القرآن سو جدا سماسی جگڑ قرآن کی کهیدیشی فان تحناس ان القرآن مالیه سلم فیما جهر پیه نبی صلی اللہ علیه وسلم فی من السلوات حین سمعو ذلك و رسولم قل ابو داود روا حدیث و ابی اوکیم هازا معمر و یونس حسام بن زید ان علامان مالک یہ حدیث نساب معلوم شيخ د پاتې خپل امام نا پجاري محمد زکي نبي رسول الله عليه والسلام چونکی دا سري حديث نهونه او وي چې دغه حديث نو یو جواب دا کړل چې په دې کې دا خبر کول چې پنته انس ان القرات مولا رسول ما جاري په دا مدرج او دا ظهوري نه مدرج وایږي تاسو دا غوينه جواب دا دی اول <سؤال> هو تدې مدرج کې دل صحیح لري زکه چې زیندروایتونه کوي قول ده به ورې رده صریحا غلم کې دا لري روایت کوي قول نه دي خو یو کې بل پرد مدرج هم شي زفری دا خبر است د نفس الامان په خلاف نه چې خلک مونږ دا بیان یې وکړونې شروع لګی چې نبی پیری سلام وي تاسو جاري مدرج او فاتحه ویله اذن غواري زه لري او باندې دویم پاییی حدیث بانی کلام کردی که امنی اکیما ده او دا مجهول ده جو ابدا ده این اکیما مجهول نده حپیث امنی حنجر تقریب کیوئی چرد پنو کی اختلاف تی بازی وی عمار ده بازی وی عمار ده بازی وی عمر ده بازی وی عمیر او داراوی سی قده من السالی سال دریمی درجه دار روایت سننی ارباهاو نقل کرده رسې امامي ترمذي ده دي حديث تحسين کړي ابن حبان او ده يليت من الثالثه <سؤال> ده کوم ځای کې دا مجهول پاتې دا ذکر ګلوت اوس نومه کې دا او بشپړې کې باید طریقو کې صراحتن نسبت چاته شي ابو هريره په پر پردسيم کې واقعنه خورا خبر نه ده اوه باب من را القرات از آلم جهر بعضی نسخوکی درسی دی درسی نشخصی نمخی کیم درسی وعدی کیم درسی سبی تکرار درسی یوان اصبادی که دانی باب ملن, ملن را القرات از آلم جهر باب ملن را القرات از آلم جهر نام که این قرات بناکی یعنی سیری بنزنی که وہاں قرات نکی تاوستا چمک کیویل شوگنگوییسی دا من د قرت نا خلف الامام <سؤال> تدريجا راغلي دا نو دایني ما کی هغه اذا لم يجهر او د دې کی وای چې من لم ير القرت اذا لم جهر نکي من په قرت نکي ملي ګره حدیث ګرکو عمران بن حسين چې بي له سروند مسطحين مو کوي او سره راولو په خلف فقره خلف سب اسم ربك اعلی فلم ما قرت الایكم قرا قالو صحبوی رجولو نیوسری نبی علیہ السلام قد عربتو انا بازکو مخالجانیہ ماتت پتر جبازی تاسبو ماکی سرا مخالجت کولو زمان پزور دا قردیسی اجتو تولو قلب داود قلب الولید پی حدیثی قال شوا فقلتو لقاتا دا علیسا قولو سعید انسیت للقرآن قال ذاکوی زا جہربی ہے وقال ابن قصير پی حدیثی قال قول تلی قطادا کاناو کری قالاو کریو نهانو دار قطادا خپل قول لی یا چکم دے در شعبان چکم قطادا قول کردار قطادا خپل قول شو چې ایو ایمان اینا دکل لیکن حدیث دمنا معلوم شا چه ایمام نروست بمان قرط نکے ایمام بانی خبت رازی پری کهوم اور پس یہ روایت کم رازی فلمن تلا قال ايكم قرأ سبيس ربك الاعلى فقال رجل انا قال علمت ان باذكم خاله جنيها ما بطره باذي بتاس کی جماعه سر کا دوڑوالے کی قرت کی د دې حدیث تبدا معلوم شوال چې پسری کی باندې کی به قسم د دې په جواب کې چې دا من چې را غلط نه را غلطه چې کی قرت باندې کې او دلیل به تعین د سترت ته چې سبي س مربي کې اعلی فکر غل ما ويره په قسم دا توجي ذهن نه نه وي دا دا چې دا زينه شي کېږي امام مخه چوپلو رسم په دې په زور حرکت کوي چې نبی رحمه مخه چوپلو رسم خدای په زور یا ردا ذهن نه اوپادشو تعین دا صورت و اندا پا صحی روایتونو کنیش اگر چې دیر روایتونو کراوانا دیمو سنیم سوال رازی چی بیا پا نبیل اسلام خبت سنگ راغلو جواب دا دا چی دا خبت پا نبیل اسلام راغلو دا سوال با اغسو کئی چاگ ایمام نی واقع شا خیال چې دے کنن چی واقع شی او مخی ولانی قرد کی او روس دا چلګي د دې نه چې کبا خبر جوړي درې مامان نه مې داسته پوسو الله الله تاسو پوه دمر غسرازي چې کله سلام ګرځوم او غسکم وهلکم له پوز پوز شاعتکوالاللہ گئی پوست پوست کئینو ما با دی خبت رازی مددادت بدیاتو نو اینکار کولی او داسی کئی چی که مقتدی چی کمی اوران کار کئی مکد کئی چی پوست هم نکئی کنا ازیمی و غلط کار دیو کنو خطف ایمام ماندی خبت رازی حدیث تے ایمام اینیسایی نکل کلنه چنبیر اسلام در سهر ملک کولو تو رو میوی پلت و بیساری گلد ورشو چ مونږ دی او کله نو یمابالو اقوام یو څلو نه معنا لا یوخنونه طهور وانما یلبس علی القران اولیک د خلګ دی سہیودس نه او مونږ چې سہی او دس نه کړي مګي تمون ګډوډ کیږي نو قصقص په نه ګډوډ کوي نو آخري خبر هم دشوار چې په سرې کې به هم نه وي ځکه چې مضمون راوستل ځان خبر په خپل باندې وي په خپل باندې پوس اند قصقص که تا امامانی خواد رازی او که نرازی بیتاز امامانش او روز بزنور رو پوس پوس کروی جو تا پا دوله